Як коняка на весіллі, морда в квітах, а жопа в милі. Вгадую, кого це приводили в мене впізнавати, приязно посміхнулася слідчий. Олійник перечекала, доки решта жінок вийшла з кімнати, причинила двері. Тільки не надаля, танюшо. Ми кіна дивимось. Кому ти мене показувала? Я й сама знаю. Пацанові здачі більше нікому. Кулик мовчала. «Я про нього геть забула», – усміхнулася Олійник. «Метки, хлопчина, і пам'ятні в року. Треба думати, як нам з тобою з халипи виплутуватися? Синочка нашого рятувати. Хто про шмарчка ще знає? Ніхто, крім мене. Дарма брешеш, Стасік знає, і Зірчин-махальник знає. Знати він, звісно, знає, та хто йому повірить за ґратами. Помовч, а я подумаю. Без мене це робити я бачу нема кому. Олійник подивилася утоноване шкло, поправила зачіску. Ходімо на повітря, тут цікавих багато. І першою вийшла. На прокураторському дворі підставила обличчя сонечку, примружилася. Хлопець нічого не сказав сполохано сказала Кулик. Злякалася за нього. Лякатися будеш тоді, як від мене команду почуєш. Стояти, боятися. То куди він з мамою поїхав? У піонерський табір? Кулик перше відчувала, що то є спаралізована воля, і ситуація крутить тобою, як хвіст собакою. Не здобувалася відповісти Лідії. Бреніло в мізках. Нехай вона насть мені спокій, я більше не можу, нехай вона насть дасть мені спокій, я не можу більше. Гаразд, я пішла. Щось буде новенького, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, заходьте. Лідія потопотіла на вулицю. Зупинилася, ляснула себе по стегну. Забудькувата стала. Мені Станіслав Павлович сказали що у голуб знайшли отруту, залишки в колбі. Так і сказав. Такий приємний хлопець, вічливий, жартун такий. А що ви, лідо, робили на дачі? А вам скажу, бо ви могила. Що роблять на дачах самотні чоловіки і самотні жінки? Злягалися. Я обережненько, щоб синочкови нашенькому не зашкодити. А він... Геть розкочигарився, якби ж знаття, що бандюган, я б йому дівочої честі і жіночої гідності не віддала. Приказував, від тебе конваліями пахне. Як закохані чоловіки перебільшують. А ще кажуть, що ви із святкою Шушуновою подружилися, подивилися в очі слідчий. Хто каже? Кулик відчула, як загупило в грудях брешуть, напевно. Такі люди в нас. Забалакалися ми. Усього не перегомониш, побіжу. Подбайте Танюшу про піонера нашого, аби не був аж надто балакучим. І про освітку не забудьте. Кулик в кабінеті телефонувала, ніхто не відповідав. Вийшла на вулицю. Службової машини не видно. Подалася на автобусну зупинку. Вийшла біля інституту. Штовхнула важкі двері, розпитуючи зустрічних, дісталася лабораторії. Показала посвідчення, знайшла Зава у кабінетику, відгородженому стелажами. «Розкажіть, будь ласка, про Шушунову». Завлап незадоволено вивчив посвідчення, знизав плечима. «Є такі люди, кожний порух йому незручний, слова зайві, а будь-яка людина – противна. Я мало про неї знаю». Нічого такого, щоб вас зацікавило. Охайна, самотня, порядна. Не конфліктує, хоча й в жіночому колективі. Про подруг і друзів не знаю. Вона хороший працівник. З колишнього життя. Зараз усі права качають, а працювати нікому. Кулик з вікна оглянула двір. З клумбою посередині. З ослінчиками під вербами. А де звалище? Не зрозумів. Завлав підняв на чоло окуляри. «Що на нього відходи ви кидаєте?